19. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba. Volumul 3, pagina 185. Eschil, Sofocle, Euripide. Părintele tragediei grecești, Eschil 525-455 înaintea irei noastre a scris, se spune, 90 de tragedii, obținând de 13 ori laurii victoriei. Față de antecesorii săi, Coirilos, Pratinas, Prinichos, el a introdus al doilea actor și a dezvoltat dialogul dramatic. Coirilos se scrie C-H-O-I-R-I-L-O-S. Prin se scrie P-H-R-Y-N-I-C-H-O-S. Dar marele său merit ține de înălțimea morală a ideilor exprimate, de consistența dramatică a personajelor, de forța conflictului tragic și de intensitatea lirică a patosului situațiilor și sentimentelor. Din lui Eschil au rămas patru tragedii, fiecare fiind o parte dintr-o trilogie, rugătoarele, cei șapte contra Tebei, un lănțuit și Perșii și o trilogie completă singura transmisă de antichitate, Orestia. Prometeul Înțuit, a cărei teme este conflictul dintre titan și divinitate, a avut o carieră strălucită în literaturile europene. Este tragedia genului binefăcător al omenirii, a cărui îndrăznală de a-l înfrunta pe Zeus, reprezentată în postură de tiran, capătă în alta semnificație de afirmare mândră a personalității umane. Orestea este, alături de poemele homerice, cea mai mare operă poetică a antichității grecești. Încrederea în individualitatea umană, responsabilitatea pe care și-o asumă omul stăpând pe voința sa, respingerea normelor etice, nedrepte ale trecutului și întronarea unei noi morale, individuale și sociale, sunt principalele idei care stau la temelia Orestiei. În teatrul lui Eschil, totul abare în dimensiuni monumentale și semnificația înaltă a temelor și situațiilor tragice și pasiunilor puternice și atmosfera generală a tragediei în care se mai percep încă ecourile ale străvechilor credințe sau ale unor fapte dintr-un trecut îndepărtat. Momentul de apogeu al tragediei grecești este marcat de sofocle 496-406 înaintea erei noastre, Autora a au 123 de opere dintre care ni s-au păstrat doar șapte. Spre deosebire de eschili, Sofocle nu își scria piesele legate în trilogii, ci prezenta la concursuri la care a obținut primul premiu de 18 ori piese separate. Fiecare tragedie sofocleană își are individualitatea sa artistică nepdefinită, dar toate au ca numitor comun bogăția, varietatea, finețea nuanțelor psihologice ale eroilor. Rahinienele Aias, filoctet electra Edip la Colonos și cele mai celebre și mai desăvoșite, Edip Rege și Antigona. În scena centrală a tragediei lui Oedip, care, fără să știe că necunoscutul pe care l-o omorâse într-o încăierare fusese tocmai tatăl său, iar văduva cu care se căsătorise și cu care avusese doi copii era propria sa mamă, este anunțată și descrisă cu o halucinantă intensitate dramatică. Autopedesirea lui Oedip și sinuciderea nefericitei sale mamă și soție, Iocasta. Citesc. Cu țipătă a înăvălit Iodip și lângă el n-am putut vedea amarul ei sfârșit. Ceasupra lui, fugind nebun, n-ațintam ochii, umblam în forfotă cerând să-i dăm spadă. Și-și căuta femeia, nu femeia, Muma, care îl născuse pe el și copiii săi. Pe când urba astfel, unde demon îi arată. din noi nu eram doar lângă el, țipât cumplit, ca și cum cine-l va ducea, sări la ușa cu canaturi și din loc, smulgând, ușor i-a dângi. Se repezi în Acolo am văzut femeia spânzurată de lațul împletit în el, cum o văzut grozitorul urlă sermanul, desface funia de care atârna ea, ca de jos biata, ce priveliște de groază, smulgând de pe veșmântul ei paftale de aur ce-mi podoveau, el începu. A să lovit cu el în fundul ochilor, strigând așa. Că nu vor fi martorii amarurilor lui și ai faptelor lui reale, ci în vesnă vor vedea pe cine nu se cade și vor cunoaște cei pe care el nu-i vrea. Astfel, strigând de multe ori și nu odată, ridică ploapele lovindu-se. Pupilele însângerate îi scăldau obrajii. Nu, că dau strofii umeți de sânge, ci ca o negură ploaie sau grindic înăl de sânge să vărsa. Închei citatul. Traducere de Dan Bota Antigona, pe care Hegel o numea modelul perfect de tragedie, ilustrează încă o dată concepția lui Sofocle asupra tragediei, un edificiu dramatic construit în jurul unui protagonist care domină acțiunea și pe celelalte personaje prin grandoarea pasiunii sale. Antigona este cea mai frumoasă figură din întregul, întregul teatru sofoclean, în jurul cărea se constituie acea atmosferă proprie operelor a acestui mare tragic, dominată de o poezie a tristeții și a resemnării. Sofocle este poetul măreției umenești care și în nenorocire își păstrează noblețea. În această plenitudine a pasiunii și în această noblețe și elevația sentimentului rezidă esența poeziei sofocleene. Cel mai puțin sărbătorit în timpul vieții dintre tragicii greci, Euripide, 480-406 înaintea erei noastre, a fost în schimb cel mai mult admirat dintre ei în secolele care au urmat. Din cele 92 de piese câte se spune că ar fi scris, ne-au rămas 17 tragedii și o dramă cu satiri, Ciclopul, singura operă de acest gen a antichității care s-a păstrat. În tragedierile lui, dintre care cele mai cunoscute sunt Hecuba, Medea, Alcesta, Andromaca, Ifigenia în Aulida, e apare ca un observator extrem de fin al sufletului feminin, un sceptic în materie de religie, un om ostil despotismului și oligarhie, dar criticând și anumite aspecte ale regimului democratic atenian. Este un dezabuzat care nu crede în euroism, ci consideră pasiunea și interesul personal ca fiind singurele motive ale conduitei umane. Preferă personajele feminine, caractere complexe, inconstante, conduse de instinct cu multe slăbiciuni și defecte, dar unele și de o mare noblețe sufletească cel mai tragic dintre tragicii greci, cum îl califică Aristotel, Euripide visează și știe că se obțină tot felul de efecte scenice care surprind și impresionează. Îndrăzneț în idei, în concepția dramatică, în inovațiile aduse tragediei, Euripide se depărtează de grandiosul eroism uman al lui Eschil și de elevatul idealism moral al lui Sofocle, apropiindu-se mai mult de gândirea scepticilor și a sofiștilor vremistale. Dar, totodată, euripita este un maestru în arta de a impresiona prin sentimentalism, în a provoca groaza și mila, în a descrie sentimentele de dragoste sau de gelozie și, prin aceasta, este un artist mai apropiat de sensibilitatea modernă. Comedia Aristofan La originea comediei grecești a stat, în primul rând, farsa populară. Din timpuri străvechi, grupuri de comedianți colindau satele prezentând scurtă scenetă din viața zilnică, rudimentare ca structura dramatică numite mimi. Comedianții imitau, statilizau, caricaturizau moravuri și diferite tipuri, bățivul, lacomul, naivul, parazitul, etc., depindând glume grosolane, dar totul într-un ritm vioi și foarte natural. Din mim care s-a dezvoltat în Sicilia, s-a inspirat în comediile sale modeste de caracter și de satire socială Epicarm, primul comediograf cunoscut, dar de la care nu au rămas decât câteva fragmente. Epicarm se scrie e p i h a r m în același timp, de deci în secolul V înainte ei noastre, comedia greacă în formare a primit un impuls de la sărbările câmpănești din cinsta lui Dionisos, care se încheiau cu procesiuni vesele, comoi, cu glume și cântece obscene nelipsite de verbă satirică. Din cauza tunului său trivial, dar și a vehemenței satirice, comedia a fost mult timp interzisă în orașe. Va fi admisă însă la Atena, unde va recunoaște o lungă epocă de înflorire datorită libertății relative a cuvântului și luptelor de opinii favorizate de regimul democratic. Comediografii atenieni din timpul lui Pericle, Cratinos, Crates, Ferecrates, discutau în piesele lor problemele actuale, atunci politice, sociale, culturale, atacând prin ironie usturătoare anumite personalități marcante. În felul acesta, comedia atică și-a însușit o formă polemică redutabilă. Dintre cei mai bine de 40 de autori de comedii din această epocă, singurul de la care s-au păstrat opere integrale în număr de 11, deci un sfert din câte scrise să este Aristofan, circa 445-386 înainte rei noastre. Opera lui Aristofan este un poetic, spiritual și totodată acid pamflet politic. În Comedia Cavalerii, autorul atacă demagogia ateniană, în viespile, metodele de a corupe poporul, în norii, pe sofiști care induc în eroare pe lor elevi și justiția, în pacea pe instigatorii la război, iar în păsările, cea mai poetică dintre operele sale, abuzurile și corupția unor instituții ateniene. Compoziția acestor comedii este în general deficitar, acțiunea este condusă capricios, psihologia personajelor este sumară, adeseori situațiile sunt forțate, descrierile sunt bufone, iar personajele simbolice sau caricaturale. Actorii și coriștii comediilor lui Aristofan purtau uneori măști fantastice, grotești de viest și păsări sau broaște, dar adresa satirică la personalitățile și la situațiile contemporane era clară, acută și permanentă. Ca formă, comediile lui Aristofan sunt aproape totdeauna niște fantezii alegorice, umoriste și satirice, presărate cu imagini grațioase și pitorești într-un stil familiar, natural și colorat cu expresii populare. În afară de Shakespeare, niciun alt dramaturg nu l-a egalat pe Aristofan în acest fel de a îmbina fantezia cu realul, alegoria cu satira și umorul cu poezia. Dar tocmai pentru că dezbătea cu atâta dezinvoltură și de pe poziții populare problemele timpului său, Aristofane reprezintă momentul cel mai semnificativ al comediei grecești. Totodată el o și încheie, căci după el, în epoca alexandrină, Comedia nouă, ilustrată de Menandru, 342-292 înainteirei noastre, își va restrânge atenția asupra cazurilor vieții familiale și personale. Și în felul acesta, Comedia va înceta de a mai fi o forță politică și o școală de educație cetățenească. Epoca elenistică cu epoca lui Alexandru Macedon începe o nouă etapă, a cincea în istoria civilizației grecești numită elenistică, de la numele de eleniști care se dădea orientalilor elenizați. Este o perioadă originală de cultură și civilizație cu o configurație stilistică sensibil diferită de cea anterioară clasică. Cronologic, perioada elenistică se situează între 323 înaintea erei noastre, data morții lui Alexandru Macedon, și anul 30 înaintea erei noastre, data sinuciderii ultimei regine a Egiptului elenistic. Cleopatra Caracterele perioadei sunt bine definite. Aria dominației grecești se întinde acum din Sicilia până în India și din Ținuturile Mării Negre până în Egipt. În locul micilor polei să apară state imense ca teritoriul și populație. Din punct de vedere politic, predomină regimurile monarhice absolutiste. Supusul ea locul cetățeanului și palatul regal adunării poporului. Tradiționala distinție dintre greci și barbarii nu mai are acum niciun sens. Citrul de greutate al lumii grecești se transferă în zona Egiptului și a Asiei minore. Activitatea economică se intensifică în mod considerabil, de asemenea legăturile între apus și răsărit în toate domeniile. Se realizează astfel o comunitate de viață socială și culturală între aceste două lumi. Științele și artele cunosc acum o perioadă de mare avânt. Noua civilizație elenistică va influența profund și timp îndelungat nu numai țările Orientului, controlate de greci, ci și Occidentul, până în Galia și Cartagina. Roma Moștenitoarea acestei civilizații o va asimila și o va transmite țărilor din imperiul ei, dar predominanța culturală a grecilor se va menține tot timpul. Sub multe aspecte, ea va continua până în secolul al VII-lea al ierei noastre când expansiunea arabă îi va pune capăt. Statul nordic, macedonean, format dintr-un amestec de triburi grecești și lirotrace, se afirmă ca un stat monarhic mai important spre sfârșitul secolului al V-lea, înaintea erei noastre. Marele organizator al acestui stat, Filip al II-lea, 359-336, înainte erei noastre, creatorul renumitei falange macedonene, cucerește treptat coloniile grecești de pe coasta tracii, aspirând la hegemonia asupra întregii peninsule. Anarhia internă și slăbiciunea politică a celor alte state grecești au favorizat ascensiunea Macedoniei. Filip își avea partizanii săi în principalele state grecești, Atena, Teba, Sparta și altele. La Atena, exponentul Acestora era influentul orator și retor isocrate, în timp ce în fruntea partidului antimacedonean, partid care cerea o coalizare a celorlalte state împotriva dictaturii militare macedonene, se afla marele orator de mostene, 384-322 înaintea erei noastre, apărătorul instituțiilor democratice și autorul celebrelor discursuri împotriva lui Filip, Filipicele. Intervenind în conflictele dintre state, Filip învinse coaliția antimacedoneană în Ceronea 338 înainte rei noastre, luând prizonieri două treini din totalul trupelor grecești. Se încheie pacea de la Corint în 337 înainte rei noastre, prin care Filip devenea arbitrul peninsulei grecești, gândindu-se acum la o campanie împotriva Persilor. dar în anul următor Filip a fost asasinat. Generalii săi îl proclamară rege pe fiul său, Alexandru, în vârstă de 20 de ani. Inteligent și energic, Alexandru reprimă rapid răscoalele din Tracia și Telba, distrugând orașul cu rebresali. Profitând de criza internă gravă și de slăbirea forței militare persane, formate în majoritate din mercenari greci, Alexandru înaintă în Asia. Din victorie în victorie ocupă coasta, înainte în Siria, apoi în Fenicia, cucerii și distrusă orașul Tir după un asediu de șase luni soldat cu 8000 de morți și 30.000 de de prizonieri vântuți ca sclavi. Egiptul, unde cuceritorul fundă orașul Alexandria, îl primi ca pe un eliberator și Alexandru a fost proclamat de preoții templului lui Amon ca fiul soarelui și urmaș legitim al faraonilor. Întreaga flotă persană căzun în mâinile regelui Macedonan. Din Egipt, prin Palestina, armata lui Alexandru străbătu cu Astasiliei și înainte spre Mesopotamia și Babilon, unde Darius al III lea a fost învins pentru a patra oară. Cucerit Babilonul, Suza și Persepolis, de unde jefui imensul tezaur al Persiei. Bogății încărcate de 2000 de catări și 3000 de cămile, apoi regatele Ecbatana, Parția și Bactriana. Darus al III-lea a fost ucis de complotiști și Alexandru deveni regele Persiei, considerându-se succesorul legitim al regilor acestei țări. Dar comportarea lui îi nemulțumi profund pe generalii săi. Guverna ca un suveran absolut în ținuturile cucerite, menținu vechile satrapii, pe a să i trata la fel ca pe nobilii persani. La parte la cultele religioase din țările supuse, fonda orașe cărora le dădu numele său, să căsători cu o prințesă persană și ca să realizeze o adevărată fuziune între învingători și înviși, îi obliga pe 10.000 de ofițeri și soldați ai sei să se căsătorească cu fete din regiunile cucerite. Nemulțumirile luară forma de comploturi pe care Alexandru le reprimă fără milă. Dar cuceritorul continuă campania contra satrapiilor din răsărit, străbătând stepe și ținuturi mântuase până în Asia Centrală. În regiunile Turkestanului, întâmpină o rezistență înverșunată din partea triburilor locale desciți, soldați garnizoanelor macedonane fură masacrați. Alexandru îi pădesi aspru, pe răsculațiu ucigând câteva mii, o rezistență care îl în această regiune timp de doi ani. Pentru pasă acestor ținuturi și pentru a controla triburile băștinașe în temeie, oraș fortificată purtând numele cuceritorului, Alexandrii. Aici, macedonenii nu mai erau priviți ca niște eliberatori, cum se întâmplase în Asia Mică, în Egipt sau în Venicia. Ajuns la malurile Indusului, Alexandru continuă expediția pe teritoriul Indiei, atacând regatul puternicului Poros, pe care îl învinse, luând și 70.000 de prizonieri. Dar și pierderile sale întrecură ca număr pierderile pe care le avusese în toate marile bătălii din Asia Mică la un loc. Intenția lui era să continue campania pentru a cuceri toată India, a cărei întindere era nebănuită pe atunci de greci dar armata, demoralizată și extenuată, se opuse. NOTĂ Începuse timpul ploilor tropicale și al marilor inundații, la care se adăugau și toate primeștile junglei și bolile molipsitoare. Închei nota Retragerea până la gurile indusului dură nouă luni. De aici o parte a armatei se înapoie pe mare, iar o parte sub conducerea lui Alexandru pe uscat. Străbătând deșertul, atacată mereu de triburi locale și de fiare sălbatice, decimată de lipsuri, grele și de boli, armata ajunse după mai multe popasuri la Babilon, în 324 înaintea ei noastre. Aici Alexandru trebuie să se ocupe de instaurarea ordinei și de organizarea imensului său imperiu pregăti o expediție maritimă în zona Golfului Persic, pentru care dădu ordin șantierelor navale din Fenicia și Babilonia să construiască o flotă uriașă. Unui generali îi dădu sarcina să exploreze zona Mării Caspice, altuia să efectueze o recunoaștere de-a lungul coastelor Arabiei. Continuă să facă proiecte grandinoase, visul lui era să-și întindă imperiul până în Galia, Italia, Sicilia, Iberia și Cartagina, când în anul 323, înaintele rei noastre, muri, probabil de malarie, în vârstă de 33 de ani. Personalitatea și opera de cucerire și de organizare realizată de Alexandru Macedon au inaugurat o epocă nouă în istoria Antichității, Spiritul de aventură și planurile sale utopice erau pe măsura genialității cuceritorului care în timpul celor 11 ani de neîntrerupte campanii militare a parcurs 26.000 de kilometri în regiuni și condiții extrem de grele, fără să fi pierdut în nicio singură bătălie. Marele său vis a fost să unească Orientul cu Occidentul. Unele din cele peste 70 de orașe sau uneori simple colonii militare s-au menținut până azi ca centre economice importante. Au fost deschise noi căi de comunicație, s-au construit drumuri, s-au perfecționat navigația, iar punerea în circulație a fabuloaselor valori tezaurizate de regii persani au dat un puternic impuls comerțului, la fel ca și introducerea unei monede unice în tot imperiul. Limba și cultura grecească s-au răspândit până în îndepărtatele țări ale Orientului, în timp ce, pe de altă parte, cultura și știința orientală au ajuns cunoscute și au avut o influență favorabilă în diferite ramuri ale culturii grecești. Oamenii de știință, filozofii, scriitorii, artiștii care îl însoțeau pe cuceritori au contribuit mult la difuzarea în ambele direcții a bunurilor culturale cu cuceritorului, numeroasele lui Victorii, dimensiunea romantică a celui ce visa un imens stat cosmopolit, au creat splendida legenda lui Alexandru Macedon, care a ajuns să fie cunoscută din Grecia până în Irlanda, iar cele peste 80 de variante ale Alexandrii, faimosul roman al lui Pseudo-Calistenes, să fie traduse în aproape de limbi. Organizarea politică, socială și economică După moartea lui Alexandru Macedon, începură conflictele dintre generalii săi, Ptolemaios, Seleucos, Antigonos și alții, singura forță organizată ce mai rămăsese fiind armata. Luptele care au urmat între ambiții ambițioși și succesori au dus în curând la dezmembrarea Imperiului. Sistemul politic al statelor eleniste era complex. Pe lângă numeroase orașe stat independente, mici regate sau confederații de state la începutul secolului al III-lea înaintea erei noastre, s-au format trei state mari și puternice stăpânite de urmașii generalilor Ptolemaeus, Seleucos și Antigonos. Primul care s-a constituit și care a durat cel mai mult a fost regatul Ptolemeilor, care includea Egiptul, Sudul Siriei, Palestina, Ciprul și alte insule din Marea Egee. Al doilea, al dinastiei Seleucizilor. Era cel mai important, cuprinzând Iranul, Siria și Mesopotamia. Celelalte provincii orientale s-au separat, formând regatul parților și regatul bactrianei grecești. Al treilea, Regatul macedonan al Antigonizilor domina Grecia continentală, unde însă cele două confederații, Etoliană și Aheică, aveau un rol activ. Rămăseseră independente câteva orașe state, ca Rodos sau Bizanț, și alte regate mai mici al Bosforului, al Pergamului, al Bitiniei și altele. Dar nici aceste trei mari state elenistice nu cuprindau teritorii bine definite din cauza permanentelor conflicte dintre state. Situația era instabilă, rivalitățile economice, războile continue, dorința orașelor state de a se liberate sub dominația regimului monarhic, revoltele populațiilor oprimate, pirateria, toate aceste cauze au slăbit capacitatea de apărare a celor trei state helenistice, ușurând sarcina cu parți și romani. Orașele state grecești poleist sunt în decădere, atât din cauza depopulărilor cât și din lipsa resurselor economice absorbite de statele mari. Când se răzvrătesc contra abuzurilor monarhilor, represaliile iau formă de jafuri, masacre și distrugeri și vânzarea populației ca sclavi. Singurul stat cetate care rămâne să aibă o flotă de război proprie este Rodosul. Pentru a putea rezista, orașele state se unesc în confederații, în care de asta dată niciuna nu are o poziție hegemonică și în care se menții relații cu caracter democratic. Dintre numeroasele confederații ale epocile elenistice, mai importante sunt cea Etoliană, reunind întreaga Grecie occidentală și cea aheică, grupând toate orașele din Peloponez. Statele mari în schimb, guvernate de monarhi absoluți, dar în fiecare din ele, regimul monarhic are un caracter distinct. Regele este unicul legislator și judecătorul suprem. El este și comandantul suprem al armatei, firește, dar nu formal, ci efectiv. Notă. Drept care din 14 regi se le ucizi, 10 au căzut pe câmpul de luptă. Închei nota. În nicio monarhie elenistică nu s-a constituit o castă puternică, civilă, militară sau sacerdotală. Aristocrația locală a dispărut, pondera și rolul ei politic au fost luate de curtea monarhului. Curtea regală, în care curtenii aleși de rege sunt colaboratorii ascultați ai monarhului, dar în care funcționează și camarila cu intrigile ei de palat, dirijând efectiv viața politică, este o invenție a epocii elenistice. Curta nu este un cerc închis, pot face carieră într-un domeniu sau altul oamenii dotați de inițiativă și de talent, indiferent de proveniența socială sau de originea lor etnică.